Alhamdulillahi rabele alameen As-salatu wa s-salamu ala rasulah Muhammedu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahun jalla wa ala fa la narohim dhe veta pritendimu da fa la karkoim As-salatu wa da tada b'yakimata Allahu chofri muhammedin sallallahu alaihi wa sallam bi faminatisho qa dhe jilata chen dhe ikin kruh dhe nidin dhe fun tak se ibo ta Nerozazana ta kimena kaluar je më rikthyer në aktivitetet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me misionin e tij dhe me problemet që tashmë gati ishin të përditshme në Medinë. Dhe kemi thënë se pas luftës në Bedër dhe gëzimit të madh që e përshkoi Medinën, por edhe ndikimin të madh që ndikoi kjo fitore edhe tek të, të tjerët pëlluën të është me të shfaqenë problemet e tjera dhe svitat e tjera që u balhëquënë me të pejgambiri sallallahu sallam. Nga këto kemë përmend, dhe të tëtë problemet që u shfaqenë me prishën e marveshës nga anë e fishtit benjikajnuka, nga hebrejnjit dhe qëfarë më asë ndërbojnë në e tjurë e pejgambiri sallallahu aleyhu sallam. Në anën tjetër, korejshtë të mejkës nuk mund të pajtoheshin asoj me humbjen në Bedr andaj që nga ajo ditë kur humbën, kur u shportalluan, ata vazhdimisht mendonin se si të kthjen përsëri dhe të hakmiren për këtë humbje. Andaj nga sot do të fillojmë që të flasim për betejën e Uhudit një nga betejat më të rëndësishmë që i shvillaj pegamberi sallallahu aleyhu sallam. Pëse ndodhi kjo beteje dhe së si ndodhi që faru shvillua dhe gjithë ato që mund të thua në lidhë me këtë betej. Kësaj betejetë në Ruzeli ka kushtu ëmë një të madhëtë të Korani, sa që shumë ajecët të surës Ali Imran janë lidhë me këtë, këtë betej. Mundi edhe ka pasur ngjarje shumë të rëndësishme me lidhje të madhe në jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Që të shoqërohemi më të vërtetë se çfarë ndodhi dhe çfarë mësime të mëdha mund të nxjerr nga nga kjo betejë. Mirpo para se të me kalu tek zhvillimet e ngjarjes dhe më të vërtet më uhanit me, me trimin e ashabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe sakrificën që ata dhanë, bëlimish me i parapri kësaj njarje me disa shpjegime që të regoj pëse ndodhë kjo betej, kush e nëziti këtë betej, arsyet e kësaj beteje. Filimesht, arsyja kryesora e gjithdo beteje, e gjithdo sulmi që korejshtë e mekës e dhejtuan nga për pegamberi s.a.s. e shtë pikisht ndërlidhën me fene ti, me shpaljenë. Por qureshët me ikës nuk mund të pajtoheshin as së me faktin se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po ndikon tek njerëzit. Nuk mund të pajtohesh se tashmë ndikimi fetar i kurëshëve po fillon të bie. Nga se kurëshët me ikës me faktin që ishin kujdestar të qapës, ata e shfrytëzonin këtë kurdë kur kujdestarin e biçapën edhe për faktorizëm, edhe për ndikim tek të, të tjerët. Dhe ta është kërë filloj që të zbehej, nuk ishin më referencë. Dhe filloj të ashtë që të shfaqe të kë Arabët një mënyrë tjetër e kuptimit fesë, një fetë tjetër. Andaj ata ishën të përbetuar që pa më varësisht se se sidet me ta pejgamberi s.a.sallem, pa më varësisht se a i dojnë nga mekeja, pa më varësisht se a i tashme nuk është aty, dhe pa më varësisht se a i tashme nuk është aty, dhe pa më varësisht se ata janë të l Dhe për këtë arsujet, Allah Gjallahu Allah përmanë në Koran në lidhë me ta dhe me të gjeshë me ta. Sa ta të sëtë kalmëhuar, ju në fikune emmalihum, le jesud duan sebi lillat, shpenzojnë pasurinë dhe mundën, për me i lërgunjë njerëzit nga rrugë e Allah Gjallahu Allah. Përndaj, një nga arsujet kryesur e ishte, e njëta, që ishte në meke, Edhe e njëjta që ishte në Bedër, edhe njëjta ishte në Uhud. Armishia ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe pamundësia më e pranoi këtë realitet të ri. Nuk kishte mundësi më pojtëm me kët absolutisht. Arsyeja e dytë pse ndodhi betejë e Uhudit është i ndërlidhur me aspektin shoqëror. Shoqëria më e ke ishte thyrë me kthumbin e Bedër do thotë dhe familje të mëdha me ndikimin në Mekë kishin humbur kur familjarët e tyre apo dikë nga kryesorët po hynë. Dhe ke ishte me të vërtet një situatë e mrzisjes e pikllimit për ta që nuk patë mundësi më u pajtu me këtë humbje. Prandaj shoqëria ishte jo jo e jo rahat, shoqëria ishte destabilizuar. Dhe ishtë në gjendje me shpenzu gjdo familje, pasurin, marra mense, për me organizu tashmë ndrysh e një ushtri, edhe numerikisht më të madhe, edhe në aspekt në armatimet, edhe në kuptim e strategis dhe gjdo gjeje, që tashmë të jetë një betim më ndrysh. Rëndaj, edhe aspekti shqoqëror në meke, kryon të një lej presioni që të organizoj ushtria dhe të nisej në në Medinën. Një dimensione tjetër ose arsye tjetër që ndikoi është aspekti ekonomik. Ngase Koresht Mekës do të ishte më vërtet arterie e jetesës të të të të të të Xhallëris kalimin ka Medinja për të bërë tregti me Shamin. Dhe Paqja e çertë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sikurse e kemi përmend, edhe para lutjes së Bedret, dërgon tek ekspeditat e dyrshme që të vzhgonte terrenin dhe situatën, i bën tek kurës të mikës të shetson. Ata kërkuan edhe një rrugë tjetër kohëan e Bregdëtit, por edhe aty u dolën në pritë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kë u ngushtoi mundsinë më të madhe për zhvilluar ekonominë dhe tregti të lëshme. Jo për shkak se pejgamberi solse u bënte padrejçi, Miri përta rralisht, në shumis në rase bënin të rektime, madhin e uzurpuar nga sapt, nga mekelit, dhe mendoni që tu amarin, pasunin, të luftuin për pejgambinit s.a.s. dhe pasaj lirshm të kaluin kahmedinja me bënë të rektime. Dhe kjo është absurda, e po kuptim. Përnda dhe pejgambinit s.a.s. përdojte strategi që tu bën të presion, tu angusët të rrugët, për të sigruan nga reziko dhe për të sigruan nga një do organizimi korejshve kondër pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam ndaj aspekti ekonomik ishte dhaj që bënë depresjan të korejsh të mekës ose për gjithë rrugë tjetër e këtë nuk pa të mundësi me bë ose në u organizu prapë dhe kësaj radhe shumë sërëzisht me e sulmun medin e pejgamberin sallallahu aleyhi wa sallam dhe misioni kryesor që ata i avendosën vetë së tyre ishte kësaj radhe mësë më u këthyj e vrapë i gamberin sallallahu aleyhi sallam onë ishin shumë këmgullës këdretim dhe ishin të binur se nuk kam mundësi këj problem me te me u, u, u regullu përdi së ashtë gjallë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam është edhe një aspekt tjetër që një këj në beteje në hudit e është aspekti politik në më thonë kërrejsh të mikës këshë ndikimet politik të dhe gjitha fis të arabe Për ndaj, zakonisht fisë të rabë e shikonin, fuqin apo dopsin e koregjët mjekës. Dhe në basë kësa i pasaj i përsa kërën edhe pozënimi për banë Muhammedet sallallahu alai sallam. Ka pas fisët e cilat, nuk e refuzuan pejgamberin sallallam për shkak se nuk i bin dëshin argumentve të ti. Jo për këtë, mirë pa këshin frikë nga ndikimi politikit koregjëve. Dhe këshin frikë se nëse pozënuan në anë Muhammedet sallallam korejshtë të mejkës, qoftë ekonomikisht apo politikisht apo e qëfar dhe rrasi tjetër. Për ndaj edhe mbetëshin, ose neutral, ose mbetëshin të kështyrka korejshtë të mejkës. Dhe si kur që si ka fillim, ndikimi fetari korejshtë po binte të karabët, të karabët. Ta shtë dhe ndikimi politik, fillaj me rrasi pasoj e humbjes në bedrë. Njështë fillaj me kuptu se korejshtë të mejkës nuk janë pa prekshëm, si kur që këshin kryuar bindje ata janë bindur se kujdesaria që e kishin korejt biçabën i bënte të paprakshëm. Dhe veçandërsht ajo histori e shkatërimit të luftës së shkatërimit të ushtisë e bres apo kur lindi pejgamberi sa sallam, alam tara keifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? A, a dentistë sfar buri zot yt me pronarët e elefantit apo Allah xaloi shkatroi. Dhe ky i tërë hy në orë nga qëllit për me e shkatru një ushtri, që ishte pa mundshme të shkatruat në rëthonë të asë i kohë, e ngriti pozicionin politikët e fetar të korejshme në mos mëdhe. Ndërso luftë e bedrit e rënajket, dhe korejshme mejkës nuk eshin më në atë pozicionë si kurse me iret, e pan që, nëmohon, uh, humbën dhe shumë nga kukat e korejshme mejkës u vranë në bedrë si kurse kemi Rënej, e kemi përmenë. Rënaj korejshme mejkës e këshin të domaz që për me e rikthy ndikimin politik, ekonomik edhe fetar e kështu më radhë për ta qetsu shoqin e të razuar në meke e kështu dëmë azashme me ndërmar hapat saktuar për me u hakmar nda i pegamerit sallallahu aleyhi sallam dhe në qëmë se shikurim gjitha këtore thonat e nërëllatër të të shumë se në më thonë qenë gafilimi i kësoj beteje dhe kjo është më nëzim me kuptu qëtani për me kuptu d që nga filimi i betjes, ma dje, që nga filimi i organizimit të kësoj betje, endë pa dalë kurejsh të mekës nga meke, endë pa dalë. Gjitha këtu rëthana, më hon, e, grubulluan një mlef, një urejtje të paparë të kurejshve të mekës dhe i Muhammedit sallallahu aleyhi u sallam. Dhe, fjithimesht, ata organizuan fushatat të nëshme për me mledh fondë Por më mbleh, më on një lloj financimi për kët betejë. Po nuk është e bojë betejë, nuk është e betejë e zakonshme. Dom me kop një devë, shpatën e Munis, nuk është kështu. Saqë dietarët e historisë islame kanë përmendur se për kët betejë Qurayshët e Mekës kanë mbledh 50.000 dinar të arrit. Nëse e përkthejmë në parat e kësaj kohe, i bjen afër 4 milionë euro atë. Parë më na, domthonë natkoh që ska pas promovten ka strategjik, ka pas më me më gjithatë ka mbledh kaq para të mëdha, domthonë për mua organizuar natë mas të mëdha përmesun mua pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, këtu aspekti i çika për para. E dyta, gjithë ky financim i madh, jap me kuptues se po përgatiten vetë vërtet një betejë aq të mëdha, një përleshje i çka që do të lindë të gjurmë të pashlyeshme edhe në tabor në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, do po të thonë po në tabor në kurreshëve të Mekës. Prandaj edhe Abasi, xhaj i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, u hshuesua në masë të madh kur e paosa çfarë po përgatiten kurreshët e Mekës kundër Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Dhe sa për informacion të mos më haru, Abasi, Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu, xhaj i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, domethënë ishte në Mekë. Dhe ai i dërgonte kopas koj informata pejgamberit saosoll se çfar po ndod në Mekë. Për këtë arsye edhe një herë dashi da më u shpërngul, pastaj i kishte besu Abasi radhiyallahu taala no. Mir po i tha pejgamberit që ndroa të tjera se atje na duhesh më te përfton. Shikoi si pejgamberi thon, edhe pse Abasi nat kuptoi, kishte dëshirë me radh me pejgamberin saosoll me msu për tina, mir po ishte më i dëbësh më, më, më ndan caktuar. Atë nganjëra dikush mund të jetë më i dëbësh më, më ndan caktuar edhe pse, ndoshta rethi ku ayrin Më disi koagjinet nuk ka shumë të bëshëm në aspektin e ashtut, do të thotë, do të thotë ajinet nuk ka mundësi mua të avancoj shumë the. Mirpo, nga ai pozicion ka mundësi mi boto bin njerëz të shumë të përse mundon ka është asnjë, prandaj edhe vlen për të rregullat të tjera, ju sikurse vlen për njerëz të zakonshëm për shembull, në njerëz të rëndomtë. Ne e kemi tharë Abbasit rreth javë. Dhe kë ju gjend ju kthyja, tash me Abasi radhiyallahu ta'alani, i shkroi letër pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem për më e lajmruese Çfar po ndodhet? Nat kuptoj, ti nuk, mirë, s s nëmesh, si nuk din e din çfar ushtrie, çka shka bot sapo. Vje dërgoi letrën te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por më është sikur vetë nuk dëntë më shkumën ezu. Dhe këtë letër realizoi një nga sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku nta thuaj, kur eshte Mekës ka përgatitur një ushtrim me 3000 ushtar apo 200 peytyne janë kalorës, apo 200 kuaj në kovë. Dhe 700 ishin të mëhon të armatosu, dhejnë në dhëmë, me armatimin më të sofisikuar të asikoha. Atë kuptim edhe me parzmora, komplet dhe me gjitha ato pregatitit e e duvra për një ushtarë. Kjo nuk ishte numëri vuglë, 700 vetë. Kërë dim se pejgamberi sa më bedre, kështë e veç një kalli atënë. Fikot ashtë të ta vinë me 700 kuaj atënë. Nërso pejgamberi sa asallë, vinë me 200 kuaj dhe me 700 ushtarë, special të armatosën, do njësi speciale armatosën dhe në dhëmë. Përsa saj, këshin marrë me vete gra dhe këshin marrë me vete arab, e shërtor, e fiset tjera, numër të madhë ekstë të njerëzve që të disponojnë ushtërinjë dhe të këndojnë për ta dhe tjetë me të vërdit një fitorja tjetë e shenuar që si kurse thanë kokat e koreqve do të mbojnë men arabët së si festuat kër fituat në lufta për që ju do të mund të tramë devë atë me i therrr për rrugës atë. Para ona, kudo që ndaleshin, therrnin diku në afër 1000 devë atë. Dono para ona donë është edhe diçka tashme modë çfarë ata organizuan kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Apëtër. Dhe kur e realizoi kë letra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shikoi në ulsin e tij, nuk e bëri të madh me thirrja savon çorbura çao që ka bëu atë. Qet, nuk e përmani fara këtë citat, i tha atij mos e hap këtë, sikur në çfarë punon do do të përcidhëm një vizë të koreshve dhe të shumë se ka për njësën dhe sa janë së rjazë, dhe ku pa fronë e pas taj të marim vendimete e duhu rapën dhe kështu mbeti, dhe më onë kjullajmë sekret për momentin, nuk e prezentaj pejgamberi s.a.s. në mesin e shabëve të ti dhe kur donën koresh të mekës nga mekja, unë nesën në jetim të medines në më në rrugës në më në marim bledhin kë arrinin me morë me vete, dhe që ndohem më të madha se bëhet fjalë për një ushtri të madhe që nuk ka mundësi me i rezistuo Muhammed sallallahu alaihi wasallam pejgamberi saqë don të tetë ndozot e kjo mësimi madh thonë vepronte me maturë. Nga ndjera për shembull presioni kësa tyra mund të ndikojë që mirë me marr hapat ngutur, mund të ndikojë për shembull që do të më bënd një panik caktuar, mirë po ishte shumë i qetë i mbështetja Allahu alawala dhe kur e pa se do të, të Uh, po bëhet fjalë për një organizim shumë serioz dhe këmbgulje të kurrëshme për me arritë Medina atë pejgamberin sallallahu so alajhi wasallam tonë rrez i mbledhi shokët e tij do të thonë i mbledhi kryesorët të ansarve dhe të muhajërve dhe u tregoj për këtë çò po duoll dhe mori mendimin e tyre se si duhet mja bëftë si t'ja bëjmë ata reflluan se asabët e pejgamberis so sallallahu t'i kanë mendimet e tyre apo dhe sa fam po e presu Medinë. Nga se këtu na mbrranë qytetin, ne padyshëm se aty ishin të fortifikuar, kishte kështella, on kishte mundësi që me i befasu ë koreshët e kore mëkës që këtu morrë, prandaj shumë gasab të pejgamberisoh sallam, cikishin të bie kur në pe luftë dhe ishin të matur dhe të menjëshëm, propozuan që betejat të bëhet ku brandaan Medinën atë. Do të disa për sahabë tjetër pejgamberi propozuan që ju duhet të dal për Medinën atë. Për shkëndresht ata që nuk është në marë pjesë të bedrë, kështë në dërshimë medalë ku? Jashta, jashta Medinës. Kënë që beteja tjetë të hapur, nga se u kështë në bitur, në zhikë e beteja zhik, e bedrë të hapur që ka qenë dhe balavacim dhe konfrontimit dhe dhe dhe dhe kështë në dërshimë medalë jashta me Medinës. Dhe në konsënjime sipër, dëmohon u vendasë që medalë jashta Medinës. Dëmohon në dërshimë të Uhudit, tek betej tek kodra uot qe rrethonte Medinën pikë aty me dalë me upozicion me i marr do të thonë uh, me i marr pozicionet uhra për mu përgadit për këtë sulm të madh që pritej mendon gat ana kur ai zhvithë mekas dhe kështu ndodhi pejgamberi sallallam do të thonë organizoj mobilizëm të përzgjedhshëm do kush asim bader bader si kush dëni pejgamberi i morrde sallallahu do të lënë ekspeditë ve sapo me e ndalë karavan në Ebu Sufjanit, pas të e ushtë ndrua në luft, ishte kështu bedri. Për ju, Hudi ishte të mamë dalje për luft. Për ndaj, përgjamesën mobilizaj ashabet e ti dhe mën, u organizua në mënyrë të atil që, me dërëtet, të shmangë këtë dëpërtim dhe këtë përpiket e korejshve për me shkatru Medinin dhe për me evra përgjambirin sërëllahu aleyhi o sallam. Pa të shumë se tashë Pjesa e ardhme që do ta se arrojmë koha të bëjmë në mënyrë se si organizuan si shpërndau pejgamberi sa so sallam çështë atë strategji më të vërtetë më ramancë të pejgamberit sa so, sallam so se si i edukon tasap në disiplinë dhe në dëgjueshmëri për të pasukses, domthonë kjo kjo kjo betejë apo. Andaj këtu është disa informata të përgjithshme si hyrje në betejën e Uhudit, don si organizua dhe arsyet dhe sa ishte kjo betejë e madhe dhe sa e rrezikonte Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe shokut e tij. Prandaj edhe kët rrezik e mori shumë seriozisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirëpo në anën tjetër, të të kyse rast nuk dikaton që, sikur që përmenda, të bënte veprime të ngushtme pa të pamatura në prani të frikës at panikës së xhumërat, mirëpo ishte shumë i matur dhe këtu delse është edhe konsultimi pejgamberit alaihi wasallam me shokët e, sa e, e tij. Nuk mori vendim veti mir po sikurse e përmenda, i mbledhi shokët e tij dhe u konsultua. Ne këmsim gjithashtu tjetër që mund ta marrëm nga nga kjo parathoni eksoluftase, domthonë njeriu sot është që thiet i meanchur, sot është që tjetë i aft, i matur përvoj, prapë prapë, mëhon, menqur, në pruj, prapse prap. Domthonë konsultimi me njerëz të meanchur dhe njerëz që kanë pruj është nga gjërat e domosdoshme ose ngapat e domosdoshëm për vendimet e duhura të matura që duhet më ndërmarr. Pra edhe pegamsoni konsultoj mirë po pastaj dhe Uh, pas verifikimit ose ose ose pas një selektimi të mendimeve mori vendimin për më do li hartën. Gjithashtu dobi atë ashtu me format është se pejgamberi sallallam me po, i von tashab të di që lëshën me thon mendimin e ty. Po, edhe pse kjo është i dërguar i Allahut, ai mendon tek çot mirë po kur hapte mundsi pejgamberi sallallam që tash javni mendimet e juaja ashab të pejgamberit sallallam i japin haptazi. Mirë po. <coughs> Kër bëjën fjallë për shpalje, këso Zoti ka thonë atëherë, ata ishen komplet të e, e, përmbajtur aso që Allah Gjellore ka shpal. A në shikaj këtë disiplin që ishte në mes në asafet për pegamerit sallallahu sallam. Për edhe kër tha pegamer sa me i prit Medina, <coughs> ndisa për asafet ta një Rasulullah, a shpalje apo mëndimi joti? A ka thonë Zoti këtu me i prit, Atër këtu i prezmëna, s'ka këtu mua analiza. Jo, tha, on me ndojë si këta. Atër ja Resulullah, me ndojëm që ma mirë me dojnë në hudam të. Ma mirë me dojnë nga medinja, për shumë arzuje që ndër do t'i shkërëm në shumën e takimet e arshma. Allah Gjallahu Ala, indihma i pegamberit, s.a.s. Dhe u zhvillua, me dë vërtejt, betej shumë interesante që, të maon, gati është nga betjet e veçanta në jet në pegamberit, s.a.ll.a Andë ne do të vazhdojmë në të armën, të shpalosim, dhe nga dalë, gjdo levizje dhe gjdo uh, pëzunim dhe gjdo në gjare që ndodhi në këtë betej, dhe nësat dhe të kalëm të këpjesë e fundi që kalëm e dobi dhe përfitime që ne nëzirim nga betej e uhudit. Këj iksa e që pata të shilme e thonë për satë, Zotë i është për lefë, dhe të kimin arshëm, Mësarallam ala Muhammedin wa ala Ali, Hussahbe, Salam, dhe sijnë në këtë